إياك نعبد وإياك نستعيم إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين د مترجمي په طبقه نن د سورته فاتحي فضیلت او خلاصه د ذکر کو سورته فاتحه شما شمان الله لولا وولا هر چاله ور دي سو کوتا الحمدو تره دوی سو کوتا فاتحه وئی د دې سورث فضیلت داده چې د دې سورث ډېر نومونه دي باو نومونو کې اوله نوم د دیفااتې حول کتاب فاتې حول کتاب دا تهولی و دا چې کتاب یعنی قرآې کریم په دې سرت سره شروع کي فاتحی مانم دا غدا فاتحا فاتحة الگتاب دو قرآن کریم شوروک دل پدی سرچ ترکی گی قرآن کریم آغاز پدی سرچ ترکی گی زکاو تدانو موی او داگی وجه بزرستو ذکر کوم دویم دیتوی سرط الدعا دیتوی سرط دی سرت تهته ووي سرتو دوعاه یع په دیې تا ته د دوعاات پریخښوي هغې تفسییلروستتو کو یا دریم دی ته سرتو شفام وي چې په دی کې د روحانی بي مرییانو او د بنی بي مرییانو شفا ده بکې روحانی بیماریانی زدي روح بیماریانی چبایی کې لوې بیماری دا شرک دا نو په دې صورت کې علاوہ د توحید بیان کړې ده او دا شرک زیلي وکي الله برې نو دي نجيو د شرک یو نا جوړا او د شرک یو مرزي بیمار په دی صورت باندې پوه شي دغه علاج بهوشي دغه یوس انسان دی هغه په بدعاتو کې پر اسمنو ریواجو کې مبتلا دی چې په دې صورت باندې په شي هغه دغینه توبوبالتي سمبشي علاج بهوشي ځکه ګناه کې مبتلا کې دل نام یو بیماری دا خطرناک اللہ ایت منگو ساتی او دا غی دا علاج دا پارا اللہ پاک قرآن را لے گلے دے. او خات کر بیا صورت فاتحہ چی لذی په نومونو کې اونم دے صورت شفا هغه صورت چې فاغی سره انسان تا تا میلے بیگی شفا میلے بیگی خدا گورے شفا دے خواد شفا ندے بازی خلک پدی کې خطاش وی اللہ تعالی شفا در گی غور شفا او شفا کی فرق ده یو د یو زبر ده زیر فرق ده زیر به و شین زیر شی شفا ده او که زبر دی شین دبر شا شفا دی ہوئی نه دادی بیا طبيع خيري وکلي اگر ډېر خلک وی کنا وی الله تعالی شفا در کی نه د شفا بزیک تر وی الله تعالی شفا در کی شفا ہوئی د جهنم دانیو ډوغل غاړه ده جہنم داغور کنارے تا ہوئی مطلب دا کہ اللہ تعالیٰ شفا در کی اللہ تعالیٰ تا جہنم آگا کنارہ اللہ تعالیٰ تا نصیب کی جس طرح بس اوگئی اور کتا اوگر دیگی دا, دا دعا نشو دا سشو تیرے شو شفا دے خوا شفا نہ دے اپو اپو اخلقی بس اللہ آپ کو شفا دے نصوره فاتحہ کی د دو بماریا نو د وقس مې بماریا نو علاج دی یو روحانی چاغه ګناغونو شرکیه تو د بدعا تو علاج دی پکې ویم بدنی بماریا بدنی بماریا نو بدنی بماریا نه داغی د دا علاج طریقو پیژنې بیا زنانه دا ونه وی چیرې مونږ ته پته نشتی د بدنې د بیمارو علاج د پارم الله پاک دی صورت تا صورتو شفا وایي صورتو شفا په دې ځان د مو ولې ښا ځان په دم ولې وبو پینو ډېر خلک وبو دمي وبدم کې وڅ کې د خده بندا وبو خو ځان په دم کا بجاز شوفکا پا دیلاس بانے او په با پرو جی سمیرا کاغا نگورا منگ لا اللہ پاس صورت فاتحہ حر چالا اور دیگا نا ما شملم اور دیگا درې ادا دری پی روائے ما پی دام کا انشاءاللہ شي کچھ یقین دی پی لمنگ پا صورت فاتحہ چا اللہ تا سنم میلے دے سنم دے صورت الشفا کم صورت نوم دے صورت الشفا باقی ما نمگ دانا شفا ګې نه شفا شفاب ګې نه لټاو منګ شفاب لټاو پتاوی لونو کې بتارونو کې او د دمګر په دمونو باندي دا نه دي کې خدادا او د چې دم وسې چې دم تیتاوور نه طالب خان دا درشي دا څه دم دیره، را په دره د خدای په دره د پیغمبر په دره سلور سلو وروړو یارانو په دا دا دا څه دي صورت فاتحه اخبره او آیا بلچا بسی مزا اللہ مگلے دمرا لوی را لے گا لے دینے بلچا بس دکلو دا صورت دے چھتا با دمگر رو پتی دے پلانی جی پانی والا بابا کدو والا بابا پیپر بابا یا خودت پاک دیتا صورت دے دا اللہ بندگارو دمرا آسان صورت دے چھ ما شملم وردی دعوائی با دی زان دموئی ندی نمسا دے صورت پدې دا اندبه وي پدې څنګه ورو پتي ګوره دغه خلکو دغه خلکو ګره خپل عقیده خراب وي هڅه یې پاږی پتي چې یقین دي او پدې ته سزا یو حدیث هم صحابه کرام یوځل لاړو یو ولاقیدا حالت حالت پاتې کیدو سفر باندې وکنه حالت پړاو وا چې خپل تموان وغیرہ ولا ګول خیمه ولا پاتې کېدل او دغې خلک ټول مسلمانان نو غیر مسللم او مشرقانو کاپ هغې ل کې خلکو ته چې مونږله ملمیا وک کويمونږ ممان مونږله م المستیا او کې غ چکه تر چې دا مسلمانان دي د مسلمانان نه خو بیا د کاپیررو نفر تي دله قدرت تهګوريسهحت تې نه او په د کسانو را منډلی په منډه منډه راغل تاو پهې په منډ منډه راغله هغي یان جو چې کسان په منډ را خیر خو دی په منډه راغ ل ووي زمونږه د قوم سردار دی مشر دی خان دی نواب دی هغه لړم چې چللی دی لړم یا مار او دړه لړم او د مار چیچل چل چې کمي که نه خطرنا کي وغه زمون در څوکلاډ شي وغه د خدای لپاره دم کوي څوکراغل څوکراغل هغه ځا ته راځان کله سات مخ کیوی موږ تاسو مل مستیانه کو پمن دراغلو زمون بشر سجی جلل ماریا لړم چې چلے دې یو صحابیو سره راوځ او کې دې زمون پسوره فاتحیه قین نشته او زمنګ د دمګری پاغه ښاخ له باندې زمو مشرکا خلص ښاخ خلا د من المشرکون نجسن پا نهج خلا باندې پا ګندا خلا باندې چې پاغي باندې هغه شرکی الفاظ د پاغي میقین شتا او پخ پله پاګه خلا باندې چې هغه موږ صورتي فاتحه او الله را توحید اقیدنه پکړي د مسلمانانو مومنینانو په الله یقین کوونکو او سره د دینه بیا منګ بل تر استفراوانیو ساب او سر روان شو چې روان شو هلته جوورديدو هغه سړی دیر په تب باندې وو ساب هغه چړی دم چې دمې کو هغه د مارییا د لړم هغه ظار چې کوم ختتم شو جړی شو د م نه شو چړی چې شو هغه جو کتل چره دا خو د دو په دم دومررهخص ما هغه په هغله په هاده کې د بل ماټیا په جوړ باندې ولا ګډو می نیم ورکله واپس چیرای هغه مرګر او ته تاسو ویلو دا دی وړي باندې کم دم وکم موږ ته همو آي کنا ګور مرګری دې ته یخه دې ته پوسکی ته پوس بکې دا متلي تاسو دموي دا ورته ماپی سورته فاتحه ویچې د یو نندې سورته شفا وی ماشاالله بهترین موږ کم دم نو ومان پقتم من نپقتن او نظرتم من نظرن اپا تنشد چیده خذی تمخی غاڑی پیسکی و ترنورتا میلاو کی ازلی گیا اینا ادمو دي پا شپا نبی پیدا شو پا سار لدین روخانا که چوف یاوی داوی دم دی پا دی بایتا دی سشی چیلی با دی اردو په دې او شیطانان حقيقي نو تعفير دي غیر مسلمه سره دی او هغه مارتي چلے دی او بس باندې خشو او سورۃ الفاتحه او موږ کو کیو ولی زکه چې زمون یقین نشته او د کافر به یقینو کافر به یقینو پمن دراغه په مسلمانانو په څه وی دم ماده او موږ مسلمانان لګو په مشرکانو په زو او هغه ته موږ دمګي ولډ خبره ده هه کافر لګي 50 بذي دي مسلمانانو په بذي دي دم کوي او د نن ځواني مسلمان لګي 50 بذي دي په کافرانو په بذي مو مشرکانو په بذي او زو دوي یې وروي په ما د مواجو سماوي یو دمواجو په مام یو چوپ راوته وي جمعه تبه ما شومان ناولګي استاد وی دا دم کا له بندګو تا په خپله په کروونوې سره فاې ح نه در دي اوستاارتهې په ماشوم را وول و دی جاړی دی دم که نه دا ته په کور کې چې نه سره فاې هووایه که نه درې پرېب ووایه سره فااتې حبي وواای اخنی سرتونونه پې ووایه بعد آب الله ته سوالو کوئ الله دم پېما ووي خ کول ستا کار دی الله تهښې خو په یقین سره که نه نو چ الله پاک موږ له دومره اسان صورت را کړل چې په دې ماشومم پويږي ماشوم ته ما بيدم او چې څوک د تموي مشرانې زنانهي به دې مشرانو زنانو په ډېر اکثر خلق دا ماشومان نوري ما دم کو ماشوم دم کو واغ دم کو یو دم کو سرګ دم کو تاسو دې ځ نړ لها وټړاو کبا نور ځدی دا دا عجیبو کیسې دی خلکو تب تړل تب تړل ډارل او تاړل دي ته نو ها دا بچت ته شادو مادو یا بچت ته منګک په شان دی بيچي دا بيته دي نو څنګه څنګه ایزړی دا الله باندې دا چرنل مړل نشتی دا یو پلانې خدعو بيماریا لري تړي نه بيماریا نه خلاص شي بيماریا نه شړی تړي نو دستورو ته شفاء ته وي شفا پهې کې روحانانی او بې شفاده روحانی او بزنې صورت صورت دا صورتت دردي پهې صورتت باظان د ويلورم ته صورت سوالات هم وي نن چې زمونک موضود که نه دغه ده صورت سوالات دی ته صورتالات ځ کو وي چې دا په دمون په هر رااتې ویل کېږي هر راې ویل کي که نه تا چې پې چې وودې ولا اله غیر الله بسوي بده په سوره فاتحه بیا یا جکله یو رکعت بروکي زم رکعت صفه بسوي یا الحمد لله رب العالمين په هر رکات کې دا ویل کیږي ذکر کی دی د وایي سوره او صلات اغه سوره چې په ه دموځ په رکات کې ویل کی او دا ایو جو به ذکر کم چې په موږ کې دا بار بار ویل کیږي بنزم بنزم نوم د دې ده ام ام القران ام القران هغه سورۃ چې باغی کی الله پاک د ټول علم را جمع کړل ماته وښی ده ټول قران علم بکی الله را جمع کړل ده بنزم نوم ده ده هیڅ وا اوس راشي د سورۃ داو د صورت فضیلت او د دې صورت نمونه په اړه کې چې زړوونکو زمنګ د دې صورت اهمیت کینې چې دا څمرلې صورت الله مونږ لرا کړلې وګره په قران کې هم دمر اعلی صورت موجود ده او مونږه خبر نه یو مونږ د قدر او قیمت نه خبر نه دا د هغه د قدر او قیمت په اړه کې اوسو خبر یو شوه په سورته فاتحه دا مکیه صورت ده مکی صورت ده او په نزول کیدا 3م نمبر ده یعنی مکی مطلب په مکه کې نازل شوه ده او په 3 نمبر مکه کې چې کله نبی اسلام باندې سورته نازلې دوه قران ته نازلې دوه نو قران کریم چې نازلې دو نو نبی اسلام ته او سلام باندې دا صورت په 3م نمبر نازل شوه ده پیدا صورت مدسر نباس وص قرآن کریم چې کلا من قولاو کو منگا ہوئی کنا چې دی صورت تاویلی کی گی فاتحة تل کتاب آغا صورت چی پاغی سرا کتاب قرآن شروع کی گی قرآن چی منگا اول قولاو کن اول کم صورت رازی صورت الفاتحة او پا منس کم دا صورت اول ویلی کی گی بیا بسے نور صورت ویل کی گی پا منز کم اول کی گی. او قرآن چیم کولاو کی باول کی دائی دا وجہ سدا دا دی اولنی وجہ اولنی وجہ بالکل آسان دا اولنی وجہ دا دا جدا صورت قرآن کی اول ذکر کو باقی صورتوں په بس رسو ذکر کر تو با دی صورت کی بس اوج ای کنا چ ان الله دا اول فصل راوړو قران کې دا احساس د ته ملاو او دا سورث په موسکيم په هار رکا کی ویلکیږي د دې سورث دا احساس ولې ملاو شي ده دا هیوجا صدا زراغي دو دکر وجا دکر ذکر کوم اولنې وجا چې بدی سورث کې دا الله معرفت بیان شي ده معرفت په جنګلي بدی سورث کې دا الله په جنګلي ډېر ښهسته بیان شوې ده انسان الله څنګه پیژنی داله پېجنګلي به تا ته څنګه کېږي نو سره فاتحه سر تحح فاتحه تاب ووي او دې په مقصد پوه شوي تا ته به پته وولېې چې زما رب سووک دی زما د دا باقی د کم رب کتاب چې زوامهغ رب سووک دی تا دا دغه پ جنګلی وشي داولې وجه دا د چې پهې سره د الله بے جنگلی دے رخیصتا بایا نجید ہے اکم دو رہے زکتا بیز پرائے را بس بے موجا. بے موجا. بے موجا کی نظر دادا قرآن کریم کې قران کریم کیچ کم مزامین بیان شوي دي اب پورو قران کې لکه قراني كريم سلو رسته دي دا دوه موځ ده قراني كريم سلو رسته دي حواله ايتا سوره فاتحين شروع کېږي د سوره مايده تر اخره پورې نو پڑھی کی دا بياني کې خالق لكل شيء هو الله دارشي په دا کوم یو الله ده وایم ايته شورو کېږي د صورت انعام نه د سوره بني اسرائيل اخره پوري بږي دا مطلب بیانېږي چې مربی مربي لي كل شي هو دا هر شي پالنه کوم کې یو الله ده او درېم ايته د سوره کاف نه د سوره احزاب اخره پوري بږي بږي دا مطلب بیانېږي چې مبارك في كل شي هو هر شي کې برکت اچون کې او الله <سؤال> دې او څلورمه سده سورته سبانه تر اخيره پوري پدي کې دوه خبري کې یو دا چې الله نه څو په زور خلا والا نشتا نه في شوات قاری دوم اثبات تک قیامت وو قرآن څلورې سي دي ته قران کریم آسان الفاظو کې په کو قرآن څو سي دي دا پورو قرآن څلورې سي دي په څلورو هي څو شي کمی خبري بیان شي دغه الله پاک په صورت فاجې کې بیان قران په تلورو احسو کې چې الله کمه خبرې کړلې هغه خبره الله وسوره فاتحه کې الله راوستي دي وسوره دې فاتحه کې الله ذکر کړی دي بیان کړی دي زکه سورته فاتحه اول راوړه زکه سورته فاتحه په قران کې اول لړ او په مسکیم دا اول ویني کیږي دښوا دغه مثال لکه مونږ وې د قرآني کریم په اولني ته کې دا مسله باندې کی خالق لكل شيء هو الله هر شي پیدا کوم کې کی والله ده دا بیانې په الحمدلله کې الحمدلله ټول د خدای تو صفاتونه خاص د الله ده پردي نو په دې کې دا مسله چې کلشي دا هر شي پیدا کوم کې والله ده لله الله ده بیا دغه مسله دا قرآنی کریم په دې مې ته کې بیانېږي مربي لكل شيء هو الله هر شي پالانه کو انکي يم الله ده نو تفسيرت فاتحه کې وي رب العالمين رب العالمين شي پالون کي د مخلوقات ده نو ګور خبره د دې ميته خبره په سوره فاتحه ذکر كلا بیا درې نه اېسته کې د قران په درې ميته کې مطلب ايني کې مبارك في كل شي والله نو په سوره فاتحه کې وي الرحمن الرحيم برکتته انکي رحم کون کې برکت اچون کې یو الله دې او صلورما اڅکه بهاني کې بيان د قیامت او نفی شفاعت قاري هغه بهاني کې پمالکې امید دین کې ته چې د قیامت دورې مالک الله دې او اختیارمنو الله دې الله نتو کوزر خلا تول ولا نشته داو دا د دې مقصد د ذات سورته فاتحه ویلې مخکې راوړه د دې و ذکر کلا و اوس د دې سورته خلاصہ ذکر کوم خلاصہ د ټول سورته کې چې د ام القران ویلې کیږي داغه و جما ذکر کلا داول راوړو و زمم ذکر کلا فاتحۃ الكتاب و زم ذکر شو اوسو دی صورتت ته ویل کېږي صورت دوعاه سر دوه دا تهولې ویل کېږي دا ته زه کوویللی کېږي چې په کې الله پاس اوله خپل ذکر کړي دي الله رب رحمان رارحم الله رب رحمان رارحیم کله الله وپېژې عقده دي تممه شوه عقییده دي برابر شوه بیا به غې بعد ته دا الله بند کوې یا قابدو یا کهستین خاص تا بعدت کوو خاصستان عم بیا غې بعد چې کله تا خپل د عجزې زيکر و یلا زستا یو کمزوره بندم بندگی تا کوم زستا بندیم بیا به دا غینه سوالو کې ته دینه صراط المستقیم یلا ماده صراط المستقیم راک صراط المستقیم څه دی قران یلا زستانه قران غواړم ګوره موندا مونږ په حرکات کې د سورته فاتحه په وایلو کې موږ بار بار د الله نه سوالو صراط المستقیم جلما لا ترى کہ قران علم راگی قران پوہ راگی وہو کنا روزانہ 32 پیرے ما کوتن د ویترو پوری 32 پیرے من سوال کو اے درس صراط المستقیم جلما لا ترى کی مالق قران علم راگی قران پوہ نوبيا بڠ سوالو کو كلى تم سوالو کو صراط مستقيم نور وقر يا الله سوال کو ميدتو کو او دنيا کي دريخس مخلق دي دريخس مخلق دي كم خلق دي؟ يو صراط الذين انعمت عليهم ا خلق دي چاوم نتا ينعم كرن يالا مام دغي پلار رواكي اوذو ب اسمنا كار خلق دي وبونهم چې تا پخه ذب کړه او ګمرا یا الله ما غ نه بچې کم خلکو باند چې تاغه یا الله د هغین نه مې بچکې کم خلک یا الله ما داغ نه بچکې دا په صورتتې فې ح موواي نو نن د صورتې بس دومره سبق کافيي دی نننی ث کې ما صورت فتحح نو مه صورتفاتح نو مره ص دي یونم ما ذکر کو چې د دې یونم څه ده فاتحه الكتاب فاتحه الكتاب قران کریم په دې سره شروع کیږي زم سورۃ الدعاء دریم سورۃ شفا او سره رم سورۃ الصلاة پینځم عمر قران چې دی کې الله ټول د قران علم را جمع کړل یو انسان واي چې زه په صورت فااتې حبانې پو شوي اول ځان په صورت ېفااتې حپ نو قرآ به ته آسان شي د صورت فااتې مختې ذګ را وړه یا ول ته په صورت فااتې پوه شوي الله د اوپ جنو د الله پات د اوپژندل او سر فااتې حد وي نو باې قرآن به تاته سان شي الله پاتېمونږټو له د عمل کولو تو بز را او الله پاک د موږ ته د قران صحیح علم دہی پوها څنګه نصیب کی اخر کې